Rugăciune pentru taina și vederea feței Domnului. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisuse, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Te-ai Te rugăm, deruiește ne taina și vederea feței Tale, dincă celor drepți le izvorăște pururea lumina din fața Domnului. Când privești Tu spre spinții și aleșii Tăi, ei se umplu de lumină, de veselie, de darul cel nemărginit al vederii duhovnicești și răspândesc fericiți, de răucirea feței tale, cheamăne și primeștene ca să intrăm în rândul celor bogați cu înțelegerea tainei tale, așa cum sunt Sfinții Tăi, cei care stau înaintea feței Tale, ei asemenea Îngerilor, văd pururea fața ta de celeste din ceruri, căci așa a fost Cuvântul tău către Sfântul Apostol Filip, că cel ce vede sfântă fața ta vede pe Tatăl Celes care este în tine. De aceea, oriunde tălfla, ei stau pururea în fața ta. Aleluia revuia ție Doamne Iisus, Iisus, Lui Dumnezeu, te iubim și te rugăm, dăruiește-ne taina și vederea feței tale. Atunci când o întorci către noi, mintea noastră o umple de lumina ei, fiindcă celor drepți le îl vărăște de lumină din fața Domnului. De aceea, inima ni se umple de evlavie, din ochii ne curg lacrimi, ca un dar ce ne spală, ca un al doilea botez, acest suflet al nostru, mulnab de păcate, căci Harul Tău Dumnezeiesc ne vindecă de orbirea sufletului, atunci putem privi cu ochii conștiinței și cugetului la izvorul de lumină și de strălucire al feței tale. Atunci știm că darul chipului și asemănării, din grija ta cea dumnezească, ne Aleluia doamnei Doamne, Iisui Stoase, Fiului lui Deu, te iubim și te rugăm de vieștne, taina și vederea fății tale, printr-o privire simplă și neînfricată, care ne umple de uimire și de o bucurie negrăită, de o lumină și de o strălucire neasemănată, căci este starea cea mai înaltă a minții, este floarea dumnezească curăției minții, este comunicare cu Duhul Sfânt prin tine este rodul preaslăvit al Înțelepciunii ca semn al prezenței Duhului Înțelepciunii, este temelia păcii duhovnicești, este cămara bucuriei neînchicuite, este poarta iubirii tale. este odrasla iluminării, este izvorirea apelor Duhului Sfânt în inimă, este hrana duhovnicească începutul tainelor, descoperirilor dumnezeiești, este înălțarea gândurilor a minții și a sufletului. Este păzirea cugeterilor, Este preschimbarea la fața minții și a sufletului.